Allah subhanu wa ta'ala është krihuar si qive dhe i tokës. Êshtë e i cilin e ka krihuar ne që ne të adhurojme të. Që ne të përkujtojme të. Që zemrët tonë të mbushën të të të të dëshurin dhe përkujtimin dhe i ti. Ta përkujtojme të me gojën tonë dhe me gjymtyrët tonë duke adhuruar atë. Sot të flasim e lejnë Allah më dhëruar për përkujtimin e Allah subhanu wa ta'ala që është pjese a dhurimit dhe pjese qëllimit për të cilin ne kemi ardhë nuk të jetë. Allah subhanu wa ta'ala ka të regur mërë besimtarë të vërtet sa ata që të sonë të përkujtimi e Allah më dhëruar dhe kjo që të si u vje në tyre sepse ata kanë të mbushu zemër në tyre me dashurin dhe i Allahut madhëruen pra ndaj dhe për kujtimi Allahut për ta është gjëja më e bukur dhe më lumturuese në këtë dynja Thotë Allahut subhanu wa ta'ala në Koran Alledhine amenu wa tatu ma innu kulubuhun bidhikrilla Thotë këta besimtarët e vërtet janë ata të, të cilët të cileve u qëtësohën zemrën në përkujtimin e Allahut. Pasta i të rëgonë Allahut i madhurur një realitet, i cili të qonë të përkujtimi, të qonë të qëtësimi qon zemrëve, dhe thot, Allah bi dhikri la, i të të ma innu në kulubë, thot dhe me dëvërtet me përkujtimin e Allahut të qëtësohën zemrën. Do me thënë, dhe të me përkujtimin e Allahut të qëtësohën zemrën një riutë, Allahu subhanu wa ta'ala është a i cilë e ka kryuar njëriun edhe është a i cilë ka e ka kryuar zemër njëriut edhe di më mirë se shdo kush se cilë është a jo gjërë që e qëllëson zemër njëriut gjithashtu Allahu subhanu wa ta'ala ka treguar në Kur'an se besimtarët e vërtet të cilët marin mësime për i kryjimit Ja natat të cilët e përkujtojnë Allahun shumë. Fot Allahu subhanahu wa taala në suren Al-Imran: Inna fi khalqis-samawati wal-ardh wa ikhtilafil-layli wan-nahari la'ayat li'ulil-albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fot me të vërtet në krijimin e qiellve dhe, dhe të tokës, ndryrimin e natës dhe të ditës ka argumente për të Zotën e mendjeve.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 Në janë në rangu në kafshëve të cilët dëgjën një zë, por nuk kuptojnë se qëfar kuptimi ka i zë. Dhe asë sepse thuët. Gjithashtu ka të reguar Allah i më dhuruar, ndërë cilësit e besimtarëve të vërtet, që ata e përkujtojnë Allahun, dhe nga përkujtimi Allahut atyru u dridhën zemrat, innë me lë muhminu në ledhine i dhe dhukirë Allah u agjilat kuluvuhun. Sot me të vërtet besimtarët janë vetëm atatë të cilët, në më dhëmë besimtarët të vërtet janë vetëm atatë të cilët, kur të i gjojnë emrinë Allahut dhe kur përmendatë Allahu atyre, u të rënditë dhe u dridhën zemrat e tyre. A jeti vla për i tyre, shikojëve të në tënde se për i cilit grupë jehë. A je prej atyre të cilëve ju dridhe në zemrat kërë përkujtohët Allahu? Apo je prej atyre të cilëve ju dridhe në zemrat kërë kujtohët dy njëja ose ndë një piesë e dy njësë? Shikoj e vetën të ndë të njësa është herët parë se dhvi një ditë që nuk të bëndë dobi në logaritjeve të stëndaj. Gjithashtu, Allahu subhanu e ta'ala ka të rëguar që përkujtimi Allahot është qëllësi i suksesit të shdo besimtari. A i sa edhe në luft besimtarët nuk kanë sukses, edhe të ka Allahot nuk arindot suksesin e tyri që kërkoha për tyri në dënjadë në ahiret, nësa ta nuk e përkujtojnë Allahot shumë, thotë Allahot subhanu wa ta'ala. Ja ju halle dhina amanu, idha lëqitun fjetën fethbutu, wadhkuru Allahot këthira, laallëkum të flihumë. O ju që keni besuar, kur të takon një gruper miqë, që ndroni të fort edhe përkujtojnë i Allahun shumë që të keni sukses. Përkujtojnë i Allahun shumë. Kjo të thotë që dhe në këtë loja dhurimi ka ishtë madhë, që është luft, a nuk të madhë, besimtari, duhet të përkujtoj Allahun shumë që të keni sukses e jomë në punët e dënjasë të cilat janë e kundër të e përkujtimit Allahut, sa nevoj ka njëriu të përkujtojë Allahun në to që aji mosë harojë Allahun që zemrë ati mos shkujdeset dhe mos vishet me perdën e shkujdesis gjithashtu ka thëno mbao suhanu e taala në Kur'an në ka trekuar për poetet thotë washu arra u jetë të bjeru humul gawun Thot, poetet ndiqen nga njerëzit e humbur. Më pasë të regonë Allah i madhuruar që një për të cilët të poetëve është që ata o anë në humi e kulun e më la e fëllun. Thot që ata flasin atë që nuk e peprojnë. Illa lënin amënu, amënu salihati, o dhe kërullahën këthira. Përveç atyre të cilët kam besuar, kam bërë pun të mira dhe kam përkujtua Allah unë shumë për të reguar që përkujtimi Allahot është qenësi suksesit të gjithë që është jenë këtë botë, edhe për botën tjetër nëse dëshiron sukses të ka Allah subhanu wa ta'ala, bëhu për i atyre të cilët të përkujtëjnë Allah subhanu wa ta'ala shumë. Më dje, Allah subhanu wa ta'ala në ka të reguar në Kur'an, që ata të cilët marrën rrugën e drejtë, dhe hecë në hapat e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kërkojnë u gëzimin e vërtet, janë atatët cilët të përkujtojnë Allahumë shumë, dhe atatët cilët besojnë ditën e gjukimit, thotë Allah subhanu ta al wa ta'ala në Kur'an, lë qëtë këna lë këmë fi Rasulillahi uswëtën hasënë, limën kënë e rëgjullahu ljomë al-akhira, wa dhekëra Allah këthira. Thotë, ka qënë shembu dhe mirë për ju, Profeti sallallahu alaihi wasallam, domethën shembull për ata që duan të ndjekin rrugën e vërtetë, për kë? Për ata të cilët shpresojnë në Allahun ditën e fundit dhe përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala shumë. Gjithashtu që tregon vlerën e madhe që ka përkujtimi Allahut subhanahu wa taala. Fatollahi më dhëruar, gjithashtu Wëth dheke ndër of tjera, dhe më për tërgojnë të cilësit besimtarëve, tëtë wëth dheke rinë Allah, këthirë, wëth dhekerat, aad dhe Allah, u nëmë, u firat e u e gjerën adhime, ka të reguar që për besimtarët, të cilët kanë disa të cilësit dhe, dhe për këtër të cilësive, është që atajë përkujtojnë Allah në shumë, ka pregatitur Allah i madhëruar për ta falje dhe shpërblim shumë mëfë, ka Thotë Allah subhanu wa ta'ala, ja i valedhina amën u dhkuru Allah dhikan këthira, e këshmur dhër prej Allah dhe për besimkare, që ata të përgojtojnë Allah unë shumë. Thotë o ju që keni besuar, o ju që keni besuar, përkujtojnë i Allah unë shumë, wasëbihuhu bukrat e wa asida, dhe bëjnë i ati të spihë në mëgjëzë dhe mërëmja.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 që ju nëzire njëve nga erësire në dritë. Përse për nësaka ma? Sepse ata e përkujtojnë në longë shumë, këta besindarë të cirit i urdhërënë në lotë, ta përkujtojnë në longë shumë dhe të bënë shumë të spi, nëzire në longë e erësire në dritë, për të trekuar që përkujtimi Allah të shumët e ndihmon njëriu që dëngjihën vëzimin. A nuk e ndier vllai, vllai i nderuar, nuk e ndier në shumë raste në jetën tënde ndërmjet disa rrugëve nuk di ku është e vërteta. A nuk e kërkon të vërtetën me qi dhe dëshiron ta dish sepse kjo e vërtetësh ajo që do të shpotoi ditën në gjykimin e zerit xehnemit. Ai i drejtuar ndonjëherë Allahut për ta për të dhënë të vërtetë, duke përkujtuar të shumtë duke i lutur atij që ta hapi zemrën ta kuptonë të, të, të, të, të, të vërtetë. Ky është qëllës i blezër, qëllës i në keni të përgjëtimi Allah subhanu wa ta'ala të kajin cili që të sonë zemë të besimtarëve. Gjithashtu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an dhe këllë një ajet i cili në dëvërtet në zirët pëllarat shumë jërzve dhe të regon të metat dhe tyre. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala wa idha dhukirë Allah wahtahu shme ezzet kulubu lëdhine la ju minuna bil akhirat. O ai dha zikra alladin min dunih idha hum yastabshirun Kur kur berkujtohet Allahu i vetëm atyre ju mblidhen dhe u ngushtohen zemrat e lëkurat e tyre atyre te cilene nuk besojnë asnjërat tot Allahu subhanahu wa taala dhe kur përmendet kushti asa për vështin ata gëzohen bëjë pyetim vetes kur jem i gëzuar kur berkujtohet Allahu i mëdhuruar Apo kërë përkujtojë dynja Nësë dëshiron të adishë vetën tënde Shikojë vetën tënde me dynja Dhe përkujtimin o të vahut O të lezer Ka shumë njerës të cilët Nuk durojnë të 10 minuta A ose 20 minuta Qopë të gjusë morë një hytëbe Ndërkojnë që ata Të gachëm të rinë në orë Të ta për parë të televizore Po mërzitur Shëfar të regon kjo? Kjo të regon Që këta njerës qetçohen më shumë të përqojimi dynjase të përqojitimi Allahu subhanahu wa taala. Mërzitët kur përqojtohet të mbajmë më dhëruar. Bezdisët i duket kohë i gjatë, ndërkohë që harxojnë orë të tërë në ditë. Me gjëra të kota, me gjë dynjase, përqojitimin e çdo gjëje që ndon dynja e megjithatë nuk i duket njerëzit që të harxuar kohën, nuk i duket që jesh lodhur, madje je shfreskët, nuk e zënës gjumi ndërsa kur vjen xhami dhe përkojtohet olloi mëdhuruar, shikon orën, ka rast se shfryn dhe kjo ollo në rujë të shenjë jo e mirë për njeriu. Dhe ky është një prej dhe kjo është një precizive të mosbesimtarëve, të cilën shumë njerëz e kanë trashëguar kur kanë hyrë në fe prej jahiljedit dhe u kanë ngjitur këtë filozofie, filozofia që njeriu e përkojton ama shumë pak. E përkujtojnë Allah në shumë pak, më dje nuk e duron nuk përkujtimin Allah dhe kjo është për hileve të shetanët. Thotë kërë përkujtojnë Allah i vetëm atyre në nëmbushtojnë zemra dhe kërë përkujtojnë shëtë dhe gjetit tjetër përveshti, ata gëzohen. Shuhë janë shumitze e njerëzë e sot dhe leze. Nuk flasë për ata që janë rrugve, ata nuk e duron dhe të farë e emri në Allah, po flasë E shikon njeriu të gatshëm të shkojnë për kafene, të rrimë orë të tëra për të bërë muhabetë ndryshme dhe nuk e gjen të gatshëm për të djuar një mësim. Të vjen edhe të thotë, po unë di këto. Duke harruar ai që sa as gjëra ai ka djuar me 10 herë më shoftë e ti dhe nuk lodh duke djuar edhe 10 herë tjera. Sepse zemra e tij është e mbushur me dashuri për dynjan dhe jo me dashuri për Allah subhanahu wa taala.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 Edhe rehati aty të ditë të dyllëna të përqytimit dynjasish. Pandaj për shikojë veten tënde, edhe llogaritë për para se të vijë ditë që do pendohësh për një të spiçje që nuk e ke bërë, edhe për një herë që nuk e thënë elhamdullilah, edhe për një fjalë bismilla që nuk e thua, ose edhe për më shumë së kaçë. Ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasellem ka treguar që shpërblyimi i dhikrës është blimi, të shumë i madh tek Allahu i madhëruar. Ma di profetit Sanallahu alaihi sallam Ka të reguar një hadith Dhe u ka thënë shok vetë vetë Të cilit të duke hejet surpran një malin Sili që është gjumudan Dhe u tha, tha profetit Sanallahu alaihi sallam Se bë kal muherridun I tha kaluan Jo a para kaluan të vetëmit I tha oj dërguja Allah Kush janë të vetëmit Fa ata që e përkujtojnë Allah unë shumë Ata që e përkujtojnë Allahun shumë Këta janë ata të vetë Më të cilët i ka vëqurë Allah subhanu wa ta'ala Sepse ata gojnë Në tyren kanë të njohë Më përkujtimin Allahut Përndet dhe Allahum i dohë ta Dhe i përkujtonë ata Në grupin e nartë me laike dhe Si që tëtë Allah subhanu wa ta'ala Në hadithin kudësi Unë jam më robin tim Unë jam më robin tim Dhe jam të këmendimi i ti dhe jam më të përderi se a i më përkujton mua edhe nëse a i më përkujton mua në vetën e ti unë e përkujtoj atën në vetën time edhe nëse a i më përkujton mua në një grup njerëzish unë e përkujtoj atën një grup më të nartë sa ta e do më jafton të si shpërblim për njeri unë të lezër për shpërblimin e përkujtimit allahot që e vetë të në pjesë mare në të vëndë kur përkujtojët Allah i më dhëruar është ka për falë në i gjunave dhe zbritin e mëshirës Allah subhanu wa ta'ala sepse profetit së nëllohi e sëlem ka të reguar që Allah i më dhëruar ka disa me lajket dhe cilët bredhin në për tok bredhin në për tok edhe kërkojnë me gjlisët e dhikrit kërkojnë me gjlisët e dhikrit kur përkujtojët Allah subhanu wa ta'ala Edhe kërë gjenë një mezhlisë të rrasë, dhe thonë e e e një gjithë të mezhlisë. Edhe mblidhin me lakët dhejë në qëllën të njësë për të të gjuar përkujtimin Allah subhanu wa ta'ala dhe u dhëtë Allah e më dhëruar, ju bëj ju dëshmitarë që i kam falur të gjithat të qanë të mezhlisë ku përkujtoha të emrimë. I thonë, o oh Allah, ndërta ishtë një person që erdi ka limëthi dhe nuk ishte për tyre, I thotë Allah subhanu e ta ta në të gjithë së bashku Edhe nuk, nuk hun beth për e tyra Sku shi ishte pjesmarës me ta Edhe pse a i ishte kalimtar E jo ma i cilë e përkujtonë Allah subhanu e ta ta shumë Në mgjeze në mbramje Në agim dhe në ngrysje Në drejk dhe natën Kur fle gjumë dhe ku zjohet Kur ha dhe kur baron në granjen Kur hymë gjami dhe kur ten nga gjamia Dhe falet për Allah dhe i lutet ati Me dëvërtet që a i ka i shpërblim shumë mafë dhe ka Allahu Edhe më rriton që tjetë për mijqëve të Allahu Të cilët ja fornë Allahu të ka i Përveç të tjerve Usë Allahu në bëjë për të tjere Alhamdullahu, salatu, salamu, rasullu, dao, alani, ua, sahmi, e gjmëjni Lezëm dëruar, thët Allahu, subhanahu ta'ala Ja juhellë dhina, amanu Latul hikum amalukum ala ulatu kumam hikri da O me je faldhali kefa ulajke humul khasirun Foto ju që keni besuar të mos ju prokupoj juve Fëmijet tuaj dhe as pasuria juaj nga përkujtimi Allahut Dhe kushe bën këta i ka përqen për shkataruar Dhe me thënë, atë person të cilë në prokupon Fëmija dhe pasuria Dhe pasuria Në përkujtimi i Allahut ai ka përqendruar mbi çka të shkontorruarve dhe këtë tregon për vlerën e lartë që ka përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala me të gjitha llojet e tij dhe lënja e tij është shkak për shkatrimin e njerëzut mahiret Allahun e ruajti. Profeti sallallahu alaihi wasallam për të nxitur sahabët që ata të përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala sa më shumë u thotë, ato tregojun juve për punët më të mira tuaja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 Përkujtimi Allahot është qëllë si i shdo suksesin dënjadhe në ahiret. Qëllë si i shdo suksesin dënjadhe në ahiret. Ma di Allah subhanu wa ta'ala ka të rëgurë se Jënuzi a.s. Shpëtoj nga barku i peshkut në erësirat e thellët e detit, nga që hi ishte prej atyre që përkujton të Allahon shumë. Fëllu la enëhu kanë minë lëmusebbihin, le lepi të fi bëtëni hi dhe jëmi u bërëthunë, dhëtë si kura i mësë kishtë e qëmë pra e tyre që bërën shumë të sbi, dhe qëndronë të në barë, në peshku, dhe e ditë në rinjallis. Dhe më thëmë për kujtimi, Allah, u dhe lezër është kakë që njerë ju, të shpëtoj nga vëshirësit e dynjas, gjithashtu edhe nga vëshirësit e aheretit. U dhe lezër, a dini se dhe drurët dhe gurët qajnë, për të ta përkuitur Allahu subhanahu wa taala tregohet se në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam shkon një grua tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ai thotë O dygur i thot, Oj, Allahut un kam një shërbëtorin tim i cili është marangoz dhe kam dëshirën të, të bëj një minber edhe atë profeti sallallahu alaihi wasallam bëje edhe bën me tre shkallë minberin Për para se të bëshë më mbejrë, profetës sëllëm qëndronë të dhe ulejtë të një degë palme, të ka jo ulejtë dhe afrësaj qëndronë të kurman të hytëpën. Më pas e la degën e palme dhe si ishtë në gjami, ishtë një, një, një trungë i madhë palme, edhe shkoj të këmë mbejrë. Hadithë është i saktë. Hadithë i të regonë thotë që në basiku profetës sënëllohër jësëllëm dë gjua njerëz të qarë prej një prej Prej trungët të tëpemës dëgjuan një të qartët si rënkim fëmijët. Edhe shkujë profetisë sallallahu a.s. dhe e përqafojë edhe u tha sahabëve këtë trungë për qante sepse u largoha prej ti dhe dëgjonte prej mejë për kujtimin Allah subhanu wa ta'ala. Për, për, për kujtimin Allah më dëruar të, të cilin e një dëgjonte. O dhe zë trungu i pemës qanë kërë përgjtojëtë Allah i madhëruar dhe qanë sepse nuk të përgjtojëtë Allah në nga minta. Po zemra tona a shgur janë sa nuk qanë nga përgjtimi Allah dhe nuk u dridhe nga përgjtimi ti. A nuk e shikoni sa mjeruar gjindja jonë? A nuk e shikoni se ku kemi shkua në qëfar gjende kemi shkua nga gjunave të shumë dhe janë nëzirë zemrët dhe përkujtojë të mështë subhanohet alë dhe nuk të rëndin në zemrët parë. E gjithë kjo bjen në shkujdese nga përkujtimi Allah dhe nga gjunave të shumë të që bënë njeri u nusë Allah në më dhëruat në e falë gjunave dhe në bëjë për e të të të cilët të përkujtojnë Allah në shumë. Fundi, se fundi, trasmetohet se Jahja ebn Zekerijen e urdhëron Allah i madhëruar që ta urdhëroj u meti në vetë për 5 gjera. Këta hadith e ka të rëgur profetës sënë Allah, se në dhe shkët një saktë. Edhe vënohet se do pak i Jahja edhe i shko një njësa a.s. dhe i dhoto Jahja. Ose shko të rëgur njërës vë të gjitë ka urdhëruar Allah ose të shkoj në të themë. Edhe dhe i thot Jahja mos shkotho se po shkotho ti kam fisa do më dënoj mu Allahum edhe atyre shkon Jahja edhe i mblidh gjith njerës një gjamit madhe mblidhën të gjith a isa ulin njësa për të të dritara se nuk ishën kutrini edhe u thotë atyre Allahum më ka urdhëruar për 5 zjera edhe më ka urdhëruar të atregoj ato juve që ju ti zbatoni ato edhe u thotë më ka urdhëruar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 dhe të të këshur shemë fundi ati personi të cilë e ka kryuar Allah, Allah e furnizun, në fund të fare e shkën e udhurun dikët jetër përveç Allah e të madhururë. Pasaj do të nga udhurur, Allah e madhururë që të themë që kur të falen i mos e këthejn i kokën djathas dhe asmajtas. Por për qëndroni dhe drejtoni në namazin tue sepse Allah e madhururë është për balë ati që falen dhe fytyrë në ti, por derisa ai nuk kthehet majtës Zotit. Gjithashtu Zot më ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala për ta agjëruar dhe më ka urdhëruar ti urdhëroj juve që ta agjëroni. E thotë shembulli i atij personi i cili agjëron është si shembulli i një personi i cili ka një qese me parfum me misk në në xhepin e tij. Edhe shkon në grup njerëzish, të gjithë njerëzit ndjejnë erë e mirë të tipit. Dhe era e mirë që vjen prej gojës së agjëruesit është më e mirë të kombohu subhanohu teala ditën e gjykimit se era e miskut. Edhe e katërta, thotë më ka urdhëruar Allahu për të dhënë sadaka, edhe që t'ju them juve të jepni sadaka. E thotë shembulli i sadakës të jep njeriu është si shembulli i një personi të cilin e marrin disa armiq për ta vrarë atë edhe në momenti që duen të i presin kogën, a ju thot, unë jam gadi të japë gjithë pasurin time që, shpët, që të shpëtoj dhe mos më vrisin, edhe ata bjen të akor dhe u jenë gjithë gjithë që posedon, edhe kjo është shembëllin njeriut, dhe më thërë që njeri ju ma të sadakas shuhën zemrimin e Zotit, ka thëmë profetisë sënë allohë, sërë në haditën e sakt, sadakaja shuhën zemrimin e Zotit, sadakaja ruen njeri ju nga vdekje e ke ë shfuton njeriu nga vdekja dhe nga shtotërimi i sigurt në xhenem. Edhe s'fundi i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ka treguar Jahalil selam, thot më ka urdhëruar Allahu të përkujtojmë Allahun shumë, edhe shembulli i atij personi i cili përkujton Allahun subhanahu wa taala, është er, si shembulli i një personi të cilin i po ndjekërmiku edhe është konstrehod në një kështil të fort, në të cilë nuk ka nga i hyrë armiku, këshurës dhe shemë mundilati i cilë e përkujtonë Allah unë shumë, a i është imbrojtur për Allah subhanu wa ta'ala, për armiku dhe ti që është i plisi dhe ushtëria ti. Allah subhanu wa ta'ala ka të reguar vë lezër, që largimin nga përkujtime Allah bërë të shkakshin njeri utë, t'i hy iblisi, i blisi, t'i hy shëjtani, edhe t'a zëptojete. Thot, omeja është u andikër Rahmanin, nukaj edhu lëhu shëjtanën, fa huë lëhu karin. Thot, dhe kush, do pësohet nga përkujtimi o në në në në i vendosë me ati një shëjtanë dhe i është për të shokë. Do më thënë, së më pak të përkujtoj Samëllarë për këjtimi të mavët është ashme aferë shëjtanit edhe ashme i pa mbrojtur edhe për këtë rezultat që ikon shumë njerë të cilë të amkondë dhe buhe dhe kam probleme, kam shqicime, më radhe më dhe nëtumë dhe mati normalisht, normalisht, sepse ata nuk e në mbrojtur në këtë kështia dhe mandh dhikrit të mavët, ata e ja ka nënë portën hakur shëjtani që të hyjë dali në trupët të të të të, të të të të doja i. Dy gjëra janë dhëzër, o miku i Allahut, o miku i shejtanit. Ky do jetë për fundimin e gjithë njerëzve. Kush e përkujton Allahun shumë do jetë me miqtë të Allahut dhe prej tyre, dhe kush e përkujton Allahun pak, ai do të vendoset me një shejtan që do bëhet viktimë të, dhe do të rregjitet në xhenem. Allahu na ruaj nga zëri i xhenemit, na largovë nga hilet e shejtanit dhe na bën për atyre që përkujtojnë Allahun shumë, Allahu shpëton.